Süleymanın məsəlləri 3-cü fəsil Oğlum, təlimimi unutma. Qoy qəlbin əmrlərimə bağlansın. Onlar ömrünü uzadar, həyatına illər, firahvanlıq artırar. Qoy səni xeyrxaflıq və sədaqət tərk etməsin. Onları boynuna bağla, ürəyinin lövhəsinə yaz. Onda Allahın və insanların gözündə lütf tapıb, şərəfə çatarsan. Bütün qəlbinlə Rəbbə güvən, öz idrakına etibar etmə, Bütün yollarında onu tanı, O sənin yollarını düzəldər. Öz gözündə özünü hekmətli sanma, Rəbbdən qorx, şərdən çəkin. Bu, bədəninə şəfa verər, sümüklərinə ili yolar, Rəbbi var dövlətinlə, məhsulunun nübarə ilə şərəfləndir, onda ambarların neymətlə dolar. Şərab şəmlərin təzə şərab daşar. Oğlun, Rəbbim verdiyi tərbiyəyə xor baxma. Onun məzəmmətinə nifrət etmə. Ata sevdiyi oğlunu necə məzəmmət edərsə, Rəb də sevdiyini elə məzəmmət edər. Hikmətə çatan Dərrakə tapan insan nə bəxtiyardır. Bunları qazanmaq, gümüş qazanmaqdan yaxşıdır. Bu qazanc saf qızıldan dəyərlidir. Hikmət yağqutlardan qiymətlidir. Xoşladığın hər nə varsa ona tay deyil. Onun sağ əlində uzun ömür, Sol əlində sərvət və şərəf var. Onun yolları bəyənilir. Bütün yolları əminamandır. Ona bağlananlar üçün O, həyat ağacıdır. Ondan möhkəm yapışanlar nə bəxtiyardır. Rəb, dünyanın təməlini hikmətlə qurub, dərrakə vasitəsilə göyləri bərqərar edib, biliyi ilə Dərinliklər yarılıb, göylərdən şehh çilənir Oğlum, sağlam şuura, dərrakəyə bağlan Bunlardan gözünü çəkmə Onlar sənin həyatın olar, gözəl naxış kimi boynuna bağlanar O zaman rahat gəzərsən, ayaqların büdürəməz Qorxusuz rahat yatarsan, şirin yuxu taparsan Qəfil fəlakətdən, pislərə gələn bəladan qorxma Çünki güvəndiyim rəbdir O qoymaz ki, sən tələyə düşəsən Əlindən yaxşılıq gəlirsə, buna layiq insanlardan əsir gəmə İmkanın varsa, qonşuna demə, sonra gələrsən, sabah verərəm Yanında sakit yaşayan qonşun üçün şər qurma Sənə pislik etməyəndən nahaq yerə çəkişmə Zoraçıya qiptə etmə, o gedən yolların heç birini seçmə. Çünki azğınlar Rəbdə ikrah yaradar, Rəb əməli salihlərlə dost olar, Rəb pislərin ocağına lənət edər, salihlərin yurduna xeyir dua verər, Rəb rüşxançilərə istihsa edər, itaətkarlara isə lütf göstərər. Hikmətlilər şərəfi ir salacaq, axmağın nəsibi şərəfsizlik olacaq.